Ögt. Han hade varit osynna vittne till Kalabaliken nere vid flodstranden, sett slagsmålen och de galna överbuden för att få en plats. Själv hade han köpslagit med två ryttare på en flotte som lovat att ta honom över så småningom. Kvällen hade dock gått utan att de hörts av igen, och natten hade Agrell tillbringat in vid floden sovande på sina reseeffekter. Den unge bataljonspredikanten red nu oroligt omkring. Letande efter de två ryttarna och deras flotte, men fann dem ingenstans. Efter en stund gav han upp och bestämde sig för att leta reda på sitt regemente för att höra om man inte där visste någon råd. På vägen från flodstranden fick han se ett bekant ansikte. Majoren vid samma regemente, Sven Lagerberg, mannen som blivit liggande kvar genomskjuten efter slutstriden blivit passerad och trampad av den ryska slaglinjen och slutligen räddad av en dragon. Den ille åtgångne Lagerberg var på väg mot floden, liggande i en fältsäng uppspänd mellan två hästar. Majoren visste att berätta att vid regementet icke det ringaste tagas före och bad Agrell att stanna med honom och skaffa honom till den promen varst konungen gått över. Detta var ett förslag som tilltalade Agrell. Och de styrde kosan bort mot övergångsstället vid holmarna. Framme vid badet rådde en vild och panikartad trängsel. Sängen med majoren bars ut i vattnet en av båtarna till mötes. När han lyfte som bord ville besättningen genast kasta ut honom. De menade sig ha order att enbart skeppa över kungens egna saker. Ställd inför detta hot slet desperat desperata majoren upp sina pistoler och sa att han skulle skjuta den för huvudet som bödo till att kasta ut honom. Majoren och hans prästerlige följeslagare tillät som resultat av detta handgripliga hot att stanna kvar i båten, men de fick lämna det mesta av sitt bagage på stranden. Det enda Agrell fick med var en kappsäck, Lagerberg ett par kaniner faran var inga lunda över med detta. Skräckslagna människor fortsatte att tränga sig på. Partyget visade tecken på att sjunka. Agrell slit av sig kläderna för att göra sig redo att simma. Men på båten började man vräka saker och en del ringaktade drängar över bord. Och strax flöt man bättre. Medan hugg och slag haglade över de olyckliga som försökte klänga sig fast kom farkosten iväg och styrde bort över en jepr. Det var givetvis fortfarande lika svårt att ta sig över, om inte svårare, för nu fanns det knappt en enda trästock att uppringa på stranden. En stor del av dem som försökte simma drunknade. Ställda inför den ryska armén började vissa som dittills sparat sitt bagage förstöra det. Vagnar sattes i brand, andra sänkte ägodelar, som exempelvis möbler, i floden. De ryska kosakernas boljetingsvärmar drog förbi vänster om de svenska posteringarna och svepte ner mot stranden som var full av människor och tross. De attackerade de splittrade skarorna ner vid floden och inledde snart också en orgie av plundring bland alla vagnar som stod kringspridda. Flera kassavagnar föll i deras händer. Svenna Grell hade knappt hunnit över förrän han hoppade i en liten båt som var på väg tillbaka för att de möjligt hämta en häst och resten av sina egna och majorens ägodelar. Resan såg ut att bli ett stort vågspel på grund av de kringsvärmande kosakerna. Under största fara krånglade han sig i land, fick tag på en av Lagerbergs koffertar, men vågade inte mer. De ryska ryttarna nådde fram till vattenbrynet och drev svenskarna på stranden ut i strömmen. De förskräckta människorna flydde den enda väg som återstod för dem nu. Ut mot en brokiga skara av eländiga flytetyg som guppade i vattnet in vid strandbrinken. En lilla båt Agrell tillbaka med bestormades av mängder av flyende. Med ilskna slag befriade sig de lyckliga få ombord från de olyckliga många i vattnet. Som i förtvivlan klamrade sig fast vid farkosten och lämnade dem åt sitt öde. Drivande båten framför sig vadade Agrell ut i floden tills vattnet nådde honom till halsen. Ut på djupet så att ingen kunde komma till oss. Väl uppe i båten spanade han tillbaka mot stranden där han nu kunde se kosackerna och kalmukerna härja fritt. De rövade åt sig vad de kunde finna inklusive Agrells återstående gepäck som bland annat innehöll hans noggrant förda dagbok. Parentes. I den hade han noterat de antal mil han färdats från det han lämnat föräldrarna till dags dato den 1 juli 1709. 729 och tre kvarts mil. Slut parentes.